Garizuma aldiko bigarren asteko domemekea. Salmateoren liburutik. Aldiaretan hartu zituan Jesusek beragaz Pedro Santiago eta honen anaia joan, eta mendi garai batera eroan zituan aparte. Eta antzaldatu egin zan haren aurrean, orpegia Eguzkia baizen dizpiratzu bihurtu jakon. Eta jantziak argia baizen zuri. Aretan, Moises eta Elia zagertu jakezan Jesus egaz berbetan. Orduan, Pedro esan eutxan Jesusi, jauna, bai egertu gagozela hemen, kurabadozu bola egingo ditut. Bat zuretzat bestea Moises eta bestea Elia Berbetan ziarduala, odei argi batek estaldue bazan eta ahots batek esan eban odeitik, hauseda nire seme maitea, beraudo tatsegin. Entzuyosue. Orientzutean auspez lurrera jausiz izan ikasleak bildurraren bildurrez. Urreratu jaken Jesus ikutu eta esan utzen Jagiz aiteze, ez izan bildurrik. Begiak jasorik, Jesus bakarrik ikusti eben, beste inorrez. Menditik bera jaizterakoan, Jesusek agindu eutzen, ez esan inorie ikusti zuen hau, ariketa gizonaren semea hilen artetik biztu arte. Jaunak esana, Zeni diok, jainkoak herri handi egin gaitu, bere errege aldia gizaki guztiai ikusia soteko. Alkar eta justiziazko errege aldia. Baina gu behar bada, handi hori egiten baino gehiago aligindu izan gara, legea beteten. Nor bere salbatzen. Irakatxi izan deusku esanak beteten, eta orain, orain zatoze esaten elengo txokoak eta ondasunak eta ziurtasunak bertan bera lagabe hartu ez dakigun nonora abiatzeko, esango dau batek baino gehiagok. Eta arrazoe handiagaz, baina begira, abramek zartzaruan emone utzon jainkoari baietza guk zer gaitik ezin gehiak. Eskeintzen jakuz argi euretan bilatu gehiak erantzuna eta alkarra duretu. Guzti horretazen jabetzeko zen idioak, geure ziurtasun eta txokoetatik urteten alegindu behar dugu. Gure gogoa, gozotan egotea bada ere, Pedro Jesus izan eutxana. Jesus ege esnatu eta lurrera jatzea zoten gaikula sumatu behar dugu. Zaharregia garala pentsatu barik. Paulok esan duzkun lez, jainkoaren indarraz fidaturik. Eredu, abran dogularik. Salmoaga agaz otoitzean. errepikatuko dugu. Betor gugana jauna zure maitasuna, zeugan dugu eta geure uste ona. Betor gugana jauna zure maitazuna, zeugan dugu eta geure uste ona. Zuzena da jaunaren itza, leiala arek egin dauan guztia. Zuzen bidezko dana maite, haren graziaz lurra dago bete. Betor gugana jauna zure maitasuna zeu gandogu eta geure ona. Ara jaunaren begiak bildur deutxoenekana, haren maitasuna itxarot gabenakana, eriozatik ditu atarako eta gozetean haseko. Betor gugana jauna zure maitasuna zeu gandogu eta gure usteona. Gure bihotza jaunaren zain daukagu, lagun eta babes bera dugu. Betor gugana jauna zure maitasuna, zeugan dugu eta geure usteona. Betor gugana jauna zure maitasuna, zeugan dugu eta geure usteona.